Вони терпляче чекали невелику хвилю, готові при першій нагоді зіп'ятись на ноги і зі швидкістю вітру помчати до берега. Я виклав перед Тьомиком кілька аркушів А4, густо списаних різноманітними блок-схемами дрібними рядками обрахунків. Для того, щоб їх не здуло вітром з обох боків, Притиснув листки пляшками з-під пива. «У мене є ідея, яка може принести нам сотні мільйонів доларів», нахилившись, повідомив напарнику. Та ну, недовірливо звів очі Тьомик. Одначе перший з поглядом у моє серйозне обличчя затнувся і наготувався слухати». Знаєш, чувак, ми були б останніми телепнями, якби не скористалися тим становищем, яке займаємо нині в поранському суспільстві, особливо враховуючи наші теперішні зв'язки у верхніх ешелонах влади. Я довго міркував над тим, як перетворити славу та знайомство на гроші, і зрештою виметикував дещо цікавеньке. «Розказуй!» Артем нетерпляче завотувався і підсунувся ближче до мене. «Ти знаєш, що це?» Я витягнув один із аркушів і показав його товаришеві. На листку був роздрукований знімок пустельного плато. Фото, судячи з усього, робили з літака. На фотографії на поверхні пустелі тягнулися в різнобіч Загадкові лінії, Поміж якими, то тут, то там, Приступали гігантські зображення тварин та дерев, Не був вишкребані якимось гігантом на землі. Ні, це лінії Наски, Таємничі геогліфи У пустелі на півдні Перу. Ремітка, Ритуальні рисунки на землі. Якась цивілізація дуже давно розмалювала все плато лініями, геометричними фігурами та зображеннями тварин, які видно тільки з висоти пташиного польоту. Місцина доволі популярна. Поряд є містечко з одайменною назвою «Наска». Деперіальці влаштували невеликий аеродром. На ньому базуються п'ятимісні літаки, на яких катають туристів, показуючи їм лінії з висоти пташиного польоту. Кількість туристів могла б бути набагато більшою, однак на сьогоднішній день до Наски можна потрапити тільки автобусом. Це довго і не зовсім комфортабельно. Будувати новий аеропорт – з посадковими смугами, які зможуть приймати літаки класу Боїнг 737 та агрообус А320, у свою чергу економічно невигідно. І тоді я подумав, що швидкісна залізниця від Ліми до Наски – ось ідеальне вирішення проблеми. Тьомик розреготався. Макс, тільки не кажи, що ти збираєшся будувати залізницю. Звісно, що ні, запально випалив я. Я лиш хочу проштовхнути цей проект через Пуранський конгрес, аби вони почали прокладати швидкісну лінію. Примітка, мається на увазі Пуанський Конгрес, найвищий законодавчий орган Перу. До нього входять 120 депутатів, конгресменів, які обираються за пропорційною системою терміном на 5 років. А на чому тоді ми збираємось заробляти мільйони? На ось цьому я поклав листок з ретельно розкресленим планом забудови кварталу невідомого міста, навколо якого тулились приплюснуті рядочки обчислень. Між Лімою і Наскою майже 400 кілометрів по прямій. Якщо переконати уряди республіки у тому, що залізницю найбільш доцільно прокласти східніше від пана Американи, то колійка пройде повз міста і поселення, що розташовані ближче до збережа Тихого океану. Відтак виникне нагальна необхідність у проміжній станції. Я вже навіть підібрав місце. Я підсунув на парнику ще один листок з роздрукованим фрагментом карти сайту, де жирним фломастером було позначено точку в пустелі приблизно посередині між лімою та наскою. Оскільки пасажиропотік, будучи малим, станція розростатиметься, а це, в свою чергу, вимагатиме розширення інфраструктури. Хто знає, може за кілька років на її місці виросте повнокровне місто? Я цілу ніч міскував над назвою і вирішив наректи його деліріоном. Ось на цьому ми й заробимо, друже, підсумував я, після чого нахилився і прошепотів на вухо товаришу кілька фраз. Тьомик аж язика висолопив, так мене слухав, одначе лише останні слова, проказані шепотом йому на вухо, врешті-решт прояснили ситуацію. Оть круто, – присмокнув він, – а якщо потік туристів не більшатиме? Я завзято сплюнув під ноги, показуючи, що все вже обміркував і передбачив. Чувак, на ділі ніхто не будуватиме залізниці. Головне – це розпочати проєкт і надати йому необхідного розголосу. Вчора ввечері я обговорив цей задум по телефону з сеньором Ансельмо Аделісом, конгресменом, у якого ми обідали минулого тижня. Він загорівся ідеєю, і готовили вони коротший термін підготувати законопроєкт. Депутат, певно, спокусився можливість заграбастити державні бабки. Цебто він стовідсотково на нашому боці. Одначе нас із тобою і цьому це не стосується. Нам треба лише одне – затвердження плану будівництва і виділення хоч якого-небудь, навіть наймізернішого асигнування. А далі гори вона все синім полум'ям. Якщо хочуть, нехай самі добудовують і місто, і залізницю. Ми ж скористаємось з дійнітим ажіотажем і заробимо гроші на своєму». Артем шкрябав по тилицю, хлопець, схоже, геть заплутався. «То що далі Ріона насправді теж не буде?» Я засереджено почував підборіддя. Важко сказати, я гадаю, що ні. Все залежить від того, наскільки розкрутиться будівництво. Певна річ, для того, щоб ми могли крутнути свою аферу будівничим, доведеться закласти кілька фундаментів. Можливо, навіть звести одну-дві будівлі.